Однак відповідь була цілком очікувана. «Що мені до того? Важко тобі чи ні? Я можу робити щось на для тебе чи саломеї. З розгубленого вигляду її фає було видно, що він ніяк не міг придумати, яка з нього користь. «Що робити, на? Ти на голомоза зморшкуватана торба з кістками!» Гровим самовдоволено посміхався, а погляд старого шалено бігав по землі. Він намагався вигадати, яку користь може принести іншим. На, стережи хавку, поки я не повернуся, зверхньо промовив рувим і кинув старому баулу з їжею. Залізеш до середини, відріжу руку. Упевнившись, що його слова сприйняли правильно, велетень повільною ходою пішов у кущі. Це був шанс наблизитись до Соломеї, чим я в миті скористався, коли широких плечей Рувима вже не було видно. Але щойно я до неї підійшов, як майже одночасно почулися крики Даліли та Іфаєр. Навперейми кликали Рувима, нервово поглядаючи на мене і Соломею. Єлисей підійшов до неї, скаржився старий, притискаючи до грудей Боули з їжею. Ані о чому-то договарюються, намагалася не відставати від нього Даліла і аж стрибала на місці від нетерпіння. Всім своїм тілом я відчув безмежно відразу до цих двох людей і сам здивувався, бо зневажав їх навіть більше заровима. Безхребетність і ницість робили обох у моїх очах жалюгідними і вартими презирства. Не мав часу усвідомити це як слід, Оскільки з шурхотінням сухих гілок із чагарнику вибіг розлючений рувин. Зупинившись за кілька метрів від нас, він спершу пантеличину поглянув на мене та соломею, потім на її і далілу. Що ти від неї хочеш? врешті промовив він і почав наступати на мене, через що довелося зробити кілька кроків назад. Вам немає про що говорити. А він різко повернувся до Соломеї. Ти вже добалакався, що ми всі тепер застрягли у лісі. Ніхто більше нічого не промовив, і Рувим повернувся до лісу під шум своїх кроків та задоволені погляди даліли і її фая. Ви вчинили дуже підло, звернувся я до останніх, сподіваючись їх присоромити. Однак реакція була зовсім інакшою. «Не смей со мною говорити, ідіот! Я тобі нічого не должна!» крикнула Чорнява воєвничо. «Це все через твою тупість, на!» – озвався старий і притулив до грудей баули з їжею. Але так, ніби ним захищався, а не його захищав. Мене засмутили і слова, і вчинки цих людей, але я ще сподівався на загальний осуд і з боку інших учасників групи знайдених. Однак Ізавель і Авесалом дивилися долу, а що найгірше, так потупила погляд і Соломея. Мені залишалося лише споглядати спини знайдених. Ми почали справді йти трохи повільніше. Рувим зробив таку ласку і фаю, проте одночасно доручив також нести їжу. Виграш для старого був сумнівним, але той показово дякував білявому за це. Коли вже майже стемніло, ми почули шум води десь попереду. Це надало нам сил, і ми, прискоривши крок, рушили на звук. І ще кілька годин тому ми спустились в ущелину і тепер мали один шлях поміж двома величезними 30-метровими чорними скелями, які місцями вкривав сіро-зелений мох. З кожним кроком плюскіт гірської річки чувся все краще і виразніше, і я не міг позбутись нав'язливої фантазії. Я купиваюся водою до схочу і нарешті втамовую цю неймовірну спрагу, що мучила мене останні години. Коли ми зрештою дійшли до води, в темряві ночі побачили тільки на кілька кроків вперед. Пили ненаситно із задоволенням. Для більшості це було не лише тамування спраги, а й своєрідний рубіж. Половина шляху до лікарні. Лише для мене це була половина шляху до ув'язнення У тому місці, де ми підійшли до води Річка не була такою мілкою, як ми бачили зранку Броду видно не було Як і будь-чого за три метри попереду Тому Рувим вирішив, що переночуємо тут А вже зранку перейдемо на той берег і підемо далі За допомогою сірників, що я подсупив із кухні лікарні Розпалили багаття Холоду не відчувалося тому вогонь не стільки зігрівав, скільки заспокоював нас у цій жахливій темряві. На небі навіть не було зірок. Чорні хмари затулили собою все, і здавалося, що такі самі чорні скелі не закінчувалися десь там на відстані 30 метрів над землею, а ніби вигиналися та наче замикали нас в окремий світ, наче зав'язуючи в мішок. Ровим знову поділив їжу, і цього разу і Фаї, і Далілі дісталось більше за Ізавель та Аве Їм на двох дали консерву. В нашому маленькому колективі вже почалось розшарування за наближеністю до найсильнішого у групі. Це помітили всі. Про це всі думали і подумки обурювалися.